Begesain nagusiaren tenorea azurekin pantzoeri gara eta egiko bozen bilanarakin segitzen dugu. Eta behako dokor bat eman, eh? zikusten da, endaian ezik, sozialistak direla, hemen ere galtzaile handiak bayonan, angelun, urruñan eta ziburun ez du, sozialista eta berzeren arteko koalizioak, espero zuena ekari, mirritzen Michel Venak, Max Brisoneri nagusi, maulen Michel Echebestek segituko, donapaleun, janzak lustododinek, xe eta sunetan txartu baino lehen, aro ali behako labur bat dione. Eta aro dugula goizetik amarrameka gradotan baita gure termometra. Alekta hori ala ere jarria izan da departamendu guzian. Alekta hori a bereziki itxasbazte garen zatuain haundiak izanen baitira. Temperaturak zinez esti aro goxo unekilan. Ogoi bat graduetara to joanengira. Ida bazle diren sozialista bakarrak endaiakoak direla erranditaike, kotxe senarok irabazi baitu abertzalen koalizioarekin diamatitzalabiriren kontra, alainan ausu erritako sozialista abertzale ez dute espero zuten di, galzaile dira bai urruñan eta bai ziburun, eta irin agusietan ere sozialistak galzaile eranola nagusiki, bayona eta angelun, bayonan jarrune txegarai zentristak doiduietarek irabazian rietxetoren kontra 2020. Roita chez Mossesse Angelone Nord Differenzia inicia San Diaguada Jean-Pierre Claude Livec Héger Master Tudurjois Pilondo une coberoi teme societa Beroitabi mérite le Michel Venax Saint-Tristais en de la Rousseau Pesberia et à surprécha Naguscita Ligmat Champagne Gertatuda Dominique Diartek Galdoudou et à UMP Picourbilde Marie et au Pierre Marie nos bons mecs il a vaciduté a dit tout au tesconde Michel Cheveste Ma Chateau Quentin Zen Bainana Luila Badurina usitu da berroita zazpi, berroita bata unabeako orokorraren zaterrein dugu, sarkiten seita Jean Bayonan, janrenetxe garaida, bayonako hau zapez berriago, eta sei boskageiago atera dizkio, anrietxe tosi sozialistari, eta irugarren galditu da, Jean-Claude Iriart bosken euneko, behatzikakotxelauekin, tensione, mementoa ondiak izan dira, bayonako errikoetxian barda, intzaharri eta antzinena. Je voudrais à cet instant remercier toutes les Bayonaises et tous les Bayonais qui ont reporté leur voix sur la liste que je conduisais, liste que j'avais fusionnée donc avec Madame Durutier qui est à mes côtés. Et je voudrais dire aussi que dès cet instant, je suis le maire de toutes de les bayonnettes et de tous sans exclusif Auek izan dira bere lehen hitzak emaitza definitiboak jakin ondoan. Sylvie Christian Milier-Barvet eta beste zerrendakide batzuek inguraturik hurbildu herriko etzera. Txaloartean hartu dute bere jarraitzaileek eta batzueri eskua eman bestei musuak hola egin hor sirenei. Angi etzetok beraletik baino beineko emaitzak jakinmaino pizka bat lehenago egin dituadierazpenak, jadanik baitzekien galtzaile ateratzen zela 26 bozengatik. Un tralur de responsabilité dans cet espoir desu, dans cet espoir mutile a Bayonne, pour les Bayonnez et les Bayonnez de gauche. Batzuek ardura handia dutela bere galtzean adierazidu, kampaina guzian zehar bezala, autokritika gutxi ikusi dugu, dena beste engatik. Ce soir, pour ce deuxième tour, nous étions seul contre tous. 26 bosken diferentzia izan da bien artean eaurrek estion zilegitasun zerbait kentzen gobernatzeko galdegin diogu Sanxen Etxegarairi. Iñapa de problème de légitimité euh, particulière jela legitimité démocratique de l'instant où euh, la liste que je conduis est arrivée en, en tête. Argi etxetok bere aldetik argi utzi du etxegaraien zerrenda izanik ere gehiengoan, eskerrekoak direla aurokorki geiengoan baionan. Et c'est une opposition qui est virtuellement pratiquement la majorité. Voilà, aujourd'hui On va question surtout aux candidats en face. Quelle majorité pourront irainak eta oihuak ukanditusan Claude Diriartek Herriko Etxetik ateratzean, sozialistek beren haserra argiki adierazi nahi izandio te. Ausoilianele,ausoilian socialista Galzailerra, Berita Angelone, Ranobucco, Claudio Liviu, MP, qua che un eco beruita e mesorci egindu, zainspilondo socialista che un eco bi, diferentzia handi argi ki nei sostenj zainspilondo Bastettubela Sangilorec, ilumi la Bosgella gue manes, Claudio Eta urte l'ousses et Didier Mouroutra qui s'endouen Michel Venake qui da atso, e t il du miarrit-se-nat-so, Max Brisson en la voyonta ogoï ta chei bos geillago bildu ditu, le rassemblement pour biarrit-se-ko serenda boudouak, sorprecha erdi-bat, on Sorpesa erdi bat lehen itzulean Max Brisson eldu baitzen lehen postuan eta leantzen joko hortan ere matematikoki euneko geio bildu baitzituen. Baina miaritzek frogatu du, matematikak ez direla beti egiak kasu horietan, Michel Bonakek kampaina untan behin eta berriz ere duena, berriz ere errandu barda, bateratziak eginduela diferentzia. Je zabe klebiarro attentif a, a mon mesaj de rassemblement. Banekien miaristarek igori diedan bateratze mesu hori entzunen zutela. Konsideratzen dut miarritze bezalako baten kudeatzeko bateratu behar dela eta ez zatitu. Mesu hori igorri dut eta mesu hori entzun dute miarristarek. Baina miarristar guzien hauza izanen naiz. Kampaina denboran bateratu dut, ondotik ere bateratuko dut. Eta bateratze hortan ere, abertzaleak sartzen dira, Michel Benakekin lehen itzulitik elkartzea deliberatua zuten, parioa irabazia izan den galdegin diogu peiokladori abertzaleari. Irabazia duzulaik, parioa onzela, zuk erraiten duzu parioa zela, bon, guk ez dugu xekulan itzori erabiliz, entenpaitze zengin noen absolutoki oktik orti, orti, pasatu behar zela, ergan hainut uh, lista abertzale bat montatuz, Tipitzeng ginoen, uh, Lenni Soulian, tipitzeng ginoen venak giten alzoen uh, skora eta bedaz... Uh, Lan jero xantzela, beraz uh, taktika uh, argi zen gude, gude buduetan, bai uh, Michel Poitzekin, bai uh, Nedean, eta azken azke finean uh, ikusten nugu uh, egia ginuela. Peio Klaverio ondoko haste hilabete eta sei urteetan izanen dira lana haundienak abertzalen ere, eta parean aurtengo autoskunden galtzaile haundi bezala agertzen da Max Brisson, zengrik eta tarditzekin egin bateratze hori ez baita aski izan. Eta Aunguneta eta ziburun et eta et arteko coalition qu'est toute et je peux le soutenir et Cari Aungun on dit le corral et que laite cause parce que chéri tout connu goita ma terdi Daniel Pulu ouitabat terditan egal de la lic Siburun Gui Poulou que ran bezala. Eta à berroita 83 ekin bere au sa Eh, eskuratu du koitezen harrok endaian endaian biltsentzen talde abertzale, abertzalearekin batera, euneko berroita amairu eta parian, jamatitza laberrik, euneko berroita sei pasa, euneko berroita zazpi kasika, dora jerteko hauza pesa, bastertu oda beraz haitzi bertzapiraino. Emaitza horok horrakukan arte denbora nitz pasazen endaian lehenitzulian, baina ainitz berantago baiestatu dituzte dena den, pozik alamintzatu zen kotxe zenarro gure mikroan. Ojordi hona bian komprik, ilfo prendro la mesur de l'etat ozutruv la vilandai. Sauveront... Endaia zein egoeratan aurkitzen den ikusi behar dugu? nu nobonpa konezan du Tuzki puet lanziko projeon fintzen. Ezgu aintzeinekoleg eginzaaldian zein proiekto abiatu zen eta zein den de edo de zein ez den erabat izan de diagnostiko orokor bat la egin behar dugu.re uh, de uh, uh, duza Baina uh, jakin endaiar guztiak ukanen uh, ditugula gogoan, baita bozkatu ez gaituztenak ere. Endaiar guztiak eh, entzungo ditugu. Egon eh jodifo analizide xifro, moi jodifo simplement que si là... eh, zifrak eh, irakurri behar ditugu, koalizioak lagundu gaitu bai seguraski. Berbada mendik aserreak egon dira, beitiaren zerrendatik, abertzalen zerrendatik, neure zerrenda apropiotik. E nos antirron le konsekans e le rezultazon la... E moi, Baina nemaitzak hor daude, eta oso pozinago de... lortutakoarekin. Oroitu, hendaia biltzen taldea abertzalearekin batera osatuko duela udal gobernuak otxezan arro sozialistak, ikerrelizalde endaia biltzeneko zerrenda burua. Lehen lana gure aldetik, izanenda sustengu zentro soziala eta ekonomikoa plantan emaitea, eta bestalde batetik ere, lantalde bat martxan jartzea, kastolaren zate, atera bideak maiteko. Batxite salaberrik, azken degengintzaldiko alkateak, Bere taldea eskertu eta endaiaren alde lanean segituko duela baieztatu du. Endaia gidatzeko beste lantalde baten alde eginduen daiar geiengoak. Endaiako herriko txeko langile guztiak ere eskertu nahiko nituzke. Eta Daluden larumatian Senatoklote Kotie Senarro a Usapesa Pilarene Bostienne Endayana. Sembletique Champrèche et orida. estimazioek Estimation est que Dominique Didier il avait laissé Cartensoutelalique Nosbomen Serendakilavacidou. Dominique Didier chez Yourtes Rico Concheluane. Christine Bessonara Usapesella Berdeskagisha. Alors Christine Pierre Marie Nosbomi Senenachemblequa Usapesse. Et que Taligave Bainan Michel Aliou Marilaine Houbilekogisha et Sagoutou Denac Bosenne et eh, Uneko beroita bost krakots iru Ogoita bi hautetxi sartuz Idearten zerrendatik sei Eta abertza lehentzat bakar bat Bi gazituzte lareko lai arte Arantxa ide derren mikroan lehentzunen ditugu Jarlukipenak ondoko berri sailetan Haetzen Filipe Elizaldek Ausapesgo karguan segituko du Bosen euneko berroita most terdi ardietxi du bildu bildudu Santiago Kapendegik Alta lehen itzulitik landa Bat egintzuten Santiago Kapendegi eta Bitor Pereira Haetzeko ha konxiluan Emezi Alkietarik Amor tukanen ditu Filipi Lizaldek Santiago Kapendegik lau eta laugerren lekuan Viktor Pereiraren zerrendako kire batentzat izanen da Arbonan Mari Josemia Lokek segituko du hausapez Xabia Pestegiri nagusitu baita Bruno Carrer eta lista abertzalea garailea tera dira, uste hitzen haintzina hondiarekin, bozen eguneko berreuta bosterdi lortu baitute, eta oita bi autetxi, ogoita behazietarik izanen dituzte. Beste hilu lista orkestentziren parian, tartian gaur harteko hausapesa izan detu dominik lezbatz, irugarren bukatu du, bozen eguneko amazazpidekin, emaitza harrigarriak interesan dia sortu duten boskaurien zat, uste hitzen, sanbeiri. Jean-Claude Saint-Jeanek bere marka obetu du ere bai eta bozen euneko ogeita bederatzi kakotxa maseiarekin laukon tseilari eta beste bat elkargoan sartzen ditu, eta unia goz listak, zezilzen ahten buru, euneko sortzikakotxo ogeita bederatziarekin haute txik bakarra lortzen du. Ezkerreko lista unen bozak argiki, abertzalean alde dioan direla egiten aldugu, galdegin diogun gaukarte, alkate izan den dominik lezbatzeri bere burua mantentzeak abertzaleak garaipenera ekari dituan. Arrazoa etzen mantenintzia edo ez uh, uh, hautez lek nahizutena bozkatu dute agian nere mantenintzia ereztu du baina sufragio unibertsalaren legia da oberenak irabazen du eta gaur Bruno Carrer izan da bere ezeren darekin Bere dimisioaren berri emandu ere bai Dominik lez batzek Bruno Carreren garaipena ipatu ondotik garaipena zerri zordion galegin diogu Bruno Carreri a le depuis, depuis... Talde osoak azken urteetan Segidabat emaiten jakin izan du, beraz burua baino gehiago, ekipa osoari ari esker ohtaratu gira. emaitza kolektibo eta baiko bat eta emaitzak ikustean, euneko behogo bost, bateratze zabal batean gira. Bruno Carrer, entzuten genuen eta bere diskurtsuan errandituen itzak berriz hartuz, segurtatzen aldizu edan ada aldaketak etoriko direla. Eta bokalen Mari Josepio besta gehiago hautexi, edo, hausapes izanen bedain galdu ditu bosak atzo, eta Gonzalez eskerra initzakoan hautsitu da, logoi tabi kontseilari ukanen ditu, eta oraierteko hausapesak, lau bakarrik biga marten sozialista indako, eta bat eskuineko maton entzat Maulen, Michele Tsebestek segitukudu, euneko berroita zazpikakotxidu egindu atzo eta parian zuen Lui Labado euneko berroita bat kakot sorzi horreker nahi du Michele Tsebestek amazazpi kontseilariu kanendituela eta Lui Labadok bost alki ez du Labadok komunista eta davant sozialista den arteko koalizioak erreusitu, baina telke gara aversaleak euneko amarrako zibazio egindu alki batu kanendu kambiamena izanen da atik larrainen, zeraen horai arteko ausapesak, Sebastien Uituriagak galdu baitu, lau autetsi berkatu on canonito est en oppositionnier comme Saspis euh Bossac il Baxena farroan, Jean-Jacques Lustududin hausapes uh, uh, beti, euneko berroita behazik akotxaspidekin, amost uh, alki, ukanen ditu, amost kontxeila di, baina lehen alikoz ukanen du, bere kontxeila duan, oposizione bat, Charles Masondoron listatik iru, euneko goita emezor sirekin, eta Stefani Rola abertzaleak euneko ameka terdigin du, eta alki bat ukanen du. Amenduzio nasoan, afera biziki, tinkoa bi haute gaien artian, Arnau <coughs> Sei uh, alki ukanen ditu. Eta Stefan Poassonek Salaman listak bost. Sei eta bost beraz. Eta Jean-Claude Maillaren li, listatik. Ez da neok pasatu. Lukusen Barthelemi agerren listatik. Behatzi pasatu ziren lehenitzulian. Atzo oposizioneko biga pasatu dira. Gabadin Iru Falta ziren. Jean-Louis Prebenderen listatik. Biga iago pasatu dira atzo. Beste bat, uh, edo bat beste listatik. Eta bururatzeko... E, alduden, Jean-Michel Dendakieta, izanenda, hausapes, lehenitz ulian lau pasasizituen janik eta atzu beste bost, e, gena idu, behaz Jean-Michel Dendakieta zen listatik otarat behatzi e, autetxi pasatzen direla, eta matintzik ulbidean listatik biga behatzi eta bi Jean-Michel Dendakieta aldudeko hausapes.